Ja, jag är född 1984, okay. så jag fyller 30 i år. Ja, då kan ni ju ha någon liten klubb, du och Henrik, där borta. Eller? Är han lika gammal, tror jag. Det är 31 det är det du var, Henrik? 33, 32, 32. <laughs> Det här hade varit Sveriges Television hade jag kunnat öppna programmet med att hälsa alla lyssnare välkomna till Landet Brunsås. Nu är jag dock inte detta Sveriges Television så jag presenterar istället stolt det tredje avsnittet av Inte Rasist, men podd. Där vi granskar den bruna sörja som går under namnet Sverigedemokraterna. Jag som håller monolog heter Magnus Esser Bengtsson och tillsammans har jag som vanligt i studion... Kristoffer Gummesson Du är så seg på att göra det där Ja du är så himla bra på att läsa upp de här inledningarna <laughs> På ett avslappnat och naturligt sätt <laughs> Ja vad, vad ska vi börja med Vi kan ju säga, vi kan ju tacka alla som har lyssnat på de två första programmen mm. Skitkul Verkligen och vi tackar för all fin respons också Och vi hoppas att det kommer mer så småningom Ja absolut och vi kan säga det i början För er som kanske har klickat in på Soundcloud nu Så kan ni även hoppa över till iTunes Och ladda ner programmet om ni skulle vilja Ja det är väldigt behändigt faktiskt vi är appen Podcaster också Och idag då så har vi med oss Som första avsnittet Henrik Johansson som är grundare Och utav inte Rasism. Han men, sig in här hela tiden Ja han har en förmåga att komma in på kanten här Hej Henrik Hej i hey, vilken fin inledning det hade. Totalt avslappnad det kändes helt naturligt. Jag vet, det är Magnus specialitet. <laughs> att, att hålla kristade inledningsanföranden. Anföranden, ja mm. precis. Henrik, allt bra med dig? Det är väldigt bra förutom att det är lite äh, bakfull rent konkret. Och det är valtider och mitt vanliga jobb så är jag fullt upp. Men jag håller ut. Vi ska hålla igång i ämnenas veckan ut. Det är klart vi ska hålla igång det efter då, men just nu är det tungt. Min, det är taktik, min, min taktik när jag är bakis och ska prata i radio eller poddar är att jag brukar säga att jag är förkyld. Så jag är att... förkyld. Vadå, så du vet. Farma, jag är bättre av det eller Vad sa du det? Jag känner ingen förbättring av det. Nej, precis. Men, men det, det, det låter lite kanske proffsigare för lyssnarna att man inte kommer bak i inspelningen. Men det är ju så här också. Vi är ju inte bara ensamma med Henrik idag utan vi kan ju stolt presentera en till person. Ja, och jag har faktiskt också skrivit ett sånt här litet Sveriges radio införande som jag tänkte läsa upp. Så att om det är någon mellanchef där på Sveriges Radio som hör det här så kan du ju se det här som någon slags audition. L Lotta Mossberg till exempel. Du är välkommen att höra av dig till mig. Okej. Okay. Veckans gäster är kanske framförallt känt som sångare i reggaebandet Partiet som genom sina politiska texter och samarbeten med bland annat Promo har slagit sig in på den svenska musikscenen. Själv beskriver han sig dock som partiledare, fastighetspamp, föreläsare och struntpratare. Fram tills alldeles nyligen kunde han dessutom titulera sig programledare på Sveriges Radio i Jönköping. Detta var innan han bedrev en dräktsänd liten kupp i förra veckan. Mer om detta senare. Han heter Fredrik Boltes. Välkommen. Hej, tack så mycket. Kul att vara med och vilken fin presentation. Ja, du tyckte det. Mm. Du som har Sveriges radiovana borde ju veta hur de där slipstenarna ska dras. Ja, jag tyckte det. Det höll måttet absolut. Det är mycket väl godkänt. Jag tackar för berömt. Jag, jag tänker med det Henrik att du, du kommer ju få hoppa in i det här programmet sen för att Sveriges Radio kommer ju stå och knacka på dörren i flera dagar efter att de har hört Kristoffers mjuka stämma i, i en radiomik. Ja, i Jönköping så finns det ju dessutom en plats ledig, så såvitt jag har förstått det. Jag skulle, jag skulle kunna fylla den luckan, kanske. Det är ju i bästa fall avlönat också, vi får inte en slant för det här. Så. Nej, vi är jävla skitarbetrivare. Ja, men, men till, tillbaka till Fredrik då. Jag säger också välkommen. Hej, Fredrik. Hej, hej. Tack så mycket. Av den här olika epiteten som jag läste upp, så blev jag nästan mest nyfiken på fastighetspamp. Vad, ja. men, vad menas med det? Jo, jag äger två stycken, två i Jönköping, som jag har gjort om och snickrat om och fixat lite med. Så att jag, vi har som ett slags semi-kollektiv här. Så vi bor. 25 personer i de här kåkarna och så har vi partiets replokal och inspelningsstudio i ena källaren och sen har vi lite bastu och hembio i andra källaren och så har vi ja, en stor trädgård och fruktträd och trädgårdsland som vi odlar potatis i och sådär. är eget lilla Jönköpings eden. Ja, precis. Passande, passande <laughs> i bibelbältet kanske. Ja, exakt så. Det låter ju fantastiskt gemütligt. Ja, det är mitt, mitt paradis på jorden faktiskt. Ja, jag har alltid haft en sån här liten, liten dröm om att en gång få bo i ett kollektiv. Men sen insåg jag att det inte var 1968 längre. Borde inte du i ett kollektiv? Jag gjorde ju faktiskt det en kort period, men det var, det var så jäkla slutet där. Det var inte riktigt kollektiv tycker jag. Men är det så att ni sover i samma rum och sånt där, eller har ni egna rum? Eh, nej det, det, jag sa ju semi kollektiv. Det, det är väldigt uh, Lite kollektiviserat liksom. nej, Men Alla har Eget rum och det är liksom som små Det är som fyra lägenheter I de här kåkarna kan man säga då. Så att det enda som alla Alla delar på eh, oavsett Det är ju tvättstugan eller sådär Och det gör man ju i de flesta hyreshus och så. Eh, så att så jäkla kollektivt eh, Som kanske många tror Är det inte men det är ändå kul att ha liksom dörrarna öppna och kids som springer upp och ner i trapporna och leker med varandra och, och så. Så det är ett väldigt fint sätt att bo och leva på. Det låter ju suveränt. Eh, det är öppet. Om man, om man sticker förbi en köping får man en sårplats då eller? Det får man. Och ett äpple kanske? ja jävlar vad äpplen vi har. <laughs> alltså, det, vill man ha ett äpple så får man tre Nej, det är regeln. Om vill man ha ja, fem äpplen, då får man femton. För att vi måste bli av med dem här. Är det så att om man köper era nya skiva så får man ett äpple med? <laughs> ja, inte i webbshoppen. För jag tänker att det är dåligt att skicka äpplen på posten. Sådär. Men kommer man hit så kan man få både en signerad skiva och ett äpple. Ja, nu har du gjort en reklam för det här avsnittet. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Nej. Och tala om en skiva, du är ju sångare då, som sagt, i bandet, reggbandet, partiet. Uh, ja. Bara av era låttitlar så får man ju känslan av att ni är ganska politiska Kan det stämma? Ja, men det, det är det uh, Nu är det ju inte bara politik som vi sjunger om Det finns mycket som är med, många låtar som är bara är så att säga, personliga Och inte har någon så att säga, politisk koppling överhuvudtaget Så det finns också Men många låtar har en politisk ämne eller ton Både på den här skivan som vi släppte i år och på förra skivan som släppte förra året. Jag plockade ut några låttitlar helt slumpmässigt och de jag fick ut var Supervalåret, Kulturpolitik och så min personliga favorit som heter Problemformuleringsprivileget. Om ni har mycket liksom väldigt politiska texter så kan man ju tänka sig att det blir konflikter inom gruppen. Utifrån att ni inte skulle ha samma politiska uppfattningar, har det uppstått? Ganska sällan, för att säga väldigt sällan. Det har varit någon vers eller sådär som, ja men den här kanske är lite för speciell eller det här är lite fan om jag vill skriva under på men... Vi i partiet, vi brukar kalla oss för Sveriges flitigaste reggeband. Alltså vi spelar sjukt mycket. Om man är ute och spelar sjukt mycket så reser man väldigt, väldigt mycket och Då sitter man i den här förbaskande turnébussen liksom. Och då, blir det, då pratar vi mycket om politik och politisk filosofi. Och vad man känner och vad man tycker om man vill och sådär. Och de diskussionerna har jag ofta i bakhuvudet. När jag sen sätter mig och, och formulerar texter. Eh, och då blir det naturligt att skriva sånt som jag vet att alla i bandet känner och tycker och håller med om. Så. så. har de skrivna texter så står det också på din eh, hemsida att du har en bok som aldrig blir klar. Det blir man ju väldigt nyfiken på. Vad handlar den om? Eh, ja, det får man veta när boken blir klar. Ja, okay. eh, och det blir den ju aldrig. Men, men eh, Man kan förhandsbeställa den, eller? Eh, ja, såklart. Eh, nej, Men i eh, vilket fall som helst. Den... Det projektet har legat lite på is de senaste åren till förmån för partiet. Och så har det liksom gått lite för bra för partiet för att jag inte ska satsa vidare på det. Och därför så har det här bokprojektet kommit lite i sju Men, det, men det, du är lite av en mångsysslar alltså? Jag är inte så lite heller Jag är som Peter Griffin i tv-serien Family Guy liksom. Man har haft alla jobb man kan ha <laughs> det, är, det är det första jag har hört som frivilligt Ta på sig den jämförelsen om sig själv <laughs> <laughs> ja, såhär, En tjock, vit man liksom, Utan så mycket skam i kroppen Som har haft en jäkla massa olika jobb Och som pratar för mycket Ja, men det är ju jag liksom. Ja, när du lägger fram det på det viset <laughs> ja. Eller, är, är det någonting Henrik som du kan relatera till Du, du känns också som en mångsysslare jag, jag, jag kan säga så här mycket att jag, Det här kan vi jävligt intressant Jag tappar helt fokus eh, där, När kommer det här poddradion eh, Komma ut? Ja onsdag tror jag On Onsdag ungefär, bra för då kan jag säga det här eh, Jag just tittar på Information där Sverigedemokraterna i Habo går ut Och eh, varnar Alla st medlemmar för att, eh, och att de ska ringa på polisen. Expressen ut ute och kör ny ride där de ska då ta folk från eh, kommentarsfälterna, anonyma politiker. Nu alltså går SD ut helt öppet och säger att man ska ringa polisen på journalisterna. Men vad vadå det är Sverigedemokratiska partiet? Alltså det är inte avpiksligt? Det Sverigedemokratiska partiet i Habo går ut med en öppen uppmaning att man ska ringa polisen på alla eller på alla, så fort det kommer en journalist hämta dig så ska du ringa polisen på dem och söka skydd kan det, kan de det, här vara, det här är en följd av Eva-Maria fallet kanske det här är en följd av researchgruppens avslöjande om alla anonyma alla st politiker som sitter ja, men, anonymt och det, hatar på människor jag har fixats kommentarsfält ja, men jag tänkte efter, efter det som hände för er när de ringde polisen och att ni blev gripna på plats Ingen aning, alltså ingen aning. Det, det, ja, men det, här är ju, det här är ju vansinnigt att ett politiker uppmanar sina politiker att ringa polisen på journalister. Alltså, det här är, är helt, Ursäkta att vi helt kom bort ifrån ämnet. Vi, vi, det här är ju intressant. Jag tänkte att vi kan prata mer om det här sen. För vi kommer ju komma ja. in på Kandekerod lite senare. Och alla de dumheter som han sysslar med för att stävja ja. den politiska debatten. Så att, ja. vi, kan, vi kan spara ja. det för, Eller Henrik? Vi svarade vi svarade det. Ursäkta, jag var bara så jävla ställd när jag såg det. Det här är en nyhet av rang, där. Jag tror jag ska ringa upp den här killen och se om han ringer polisen <laughs> det, det här är ju en fråga som har något, alltså en del med yttrandefrihet att göra, eller pressfrihet på något sätt. Ja. Eh, och då blir det ju naturligt, om vi återigen anknyter till min, min audition för Sveriges Radio här, att göra en liten p övergång <laughs> Nämligen, Fredrik, eh, vilket, vi har ju inte... Kunnat missa det som har hänt dig i veckan Du har ju nämligen fått sparken, eller hur? Ja, precis eh, Skulle du kunna berätta om vad det var som hände? Nej, nej, nej, du måste fråga i klassisk stil Hur känns det? <laughs> <Börjar med> det. <laughs> ja, alltså eh, Jag kan börja med att berätta vad som hände Och så berättar jag hur det känns efteråt ja, skit, Funkar det för skit, alla Skit i hur det känns, bara berätta vad som hände <laughs> Okej, okay. vad heter det? Det som hände var så här då om man ska bli... Så att säga, den här historien kan man göra både lång och kort. Men ni får en, en halv lång variant här då. Vi klipper. Jag var tidigare programledare i, för morgonprogrammet i, i Jönköping, P4 i Jönköping. Och sen så slutade jag med det för ett par år sedan. På egen begäran för att satsa på mitt reggyband som heter partiet. Sen så blev jag inringd av mina vad ska man säga, efterträdare. För några veckor sedan och sa så här hej Fredrik, vill inte du komma tillbaka till radion och eh, vara med på morgonen och jobba som coach Och då tänkte jag, det låter kul. Och då så berättade de att då ska jag coacha en politiker från alla riksdagspartierna. Eh, kommunala då, eller? Ja, så alltså, de som är på listan från Jönköpings län. Mm. För att sitta i riksdagen. Ja. Så jag ska coacha en av dem. Och skriva om en känd gammal låt. Så att det liksom blir som en kampsång för deras liksom, politiska budskap. Så där. Och sen var det då... Så började ju dagen det närma sig då jag skulle, det var tänkt att jag skulle hjälpa en person från, från Sverigedemokraterna att göra den här pilen. Eh, och för de som har hört min sikt eller som har diskuterat politik med mig i andra sammanhang förstår jag att det tog ju emot för mig att göra det här med Folkpartiet och Moderaterna. Liksom. Det var, kändes ju jättekonstigt men jag gjorde det för att det är public service och det är så man ska göra när man jobbar där. Men sen när det var Sverigedemokraterna så jag tänkte jag, vad fan ska jag göra nu? Liksom? Det här blir ju jävligt awkward liksom, så vad fan ska folk säga och ja, jag kände att eh, jag ville på något sätt tvåla till dem eller dra ner byxorna på dem eh, och så vill jag liksom belysa deras bruna historia liksom, eller, liksom, i den här med konsten, alltså med musiken som alltså är kulturens kraft kommunicera till lyssnarna att det här är ett främlingsfientligt parti Mm. Så det jag gjorde då, det var att jag gick in på internet och så tog jag reda på den vidrigaste nazistmarschen jag kunde hitta, liksom, nazipropaganda från 1930-talets Tyskland. Och så hittade jag en låt som heter Deutschland erwache, som betyder ungefär, ja, Tyskland vakna, sådär. Och så tog jag låttexten från den här låten och så sjöng jag in den i Google Translate, tryckte på översätt till svenska. Och sen bytte jag bara ut då Hitler mot Jimmy Åkesson och Svastika mot Blåsippa och NSDAP bytte jag ut till SD och SDU liksom sådär. Och sen så presenterade jag den här låten för representanten i radion där och sa att ja men här, så här tänker jag, vad tror du om den här bakgrundsmusiken och vad tror du om den här låttexten? Ja visst sa hon och så hade du lite invändningar på några fraser som vi gjorde om som hon inte tyckte att hon ville ha men de andra gick jättebra, ja visst nej, fråga hon aldrig vad det var för låt nej, jag sa bara att det var en gammal kupp lätt alltså som en <laughs> liten syfte då på kupp liksom. så att, hon, hon tänkte inte mycket mer på det Ja, och sen så ställde vi oss och så eller hon, hon tog ju lead sången Och jag hjälpte till då För att få det att hålla ihop Och så stod hon och sjöng då, Det är väl en 70 000 lyssnare på morgonen På P4 i Jönköping Och så stod hon där och sjöng En, en gammal nazi-dänga då liksom, Med Hitler utbud mot Jimmy Åkesson Och det tyckte jag var väldigt komiskt Och också väldigt eh, Talande För deras retorik liksom. Alltså Sverigedemokraternas retorik och deras eh, sätt att spela på människors rädsla, alltså människor har ju fina sidor och fula sidor och Människor ju, har ju styrkor och svagheter liksom. Och precis på samma sätt Som NSDAP spelade på Människors svagheter Och människors rädslor på 1930-talet Precis på samma sätt Och precis med samma typ av retorik Spelar Sverigedemokraterna På exakt samma delar Nackdelar eller svaga sidor Hos människan nu 2014 Och det tycker jag att den här låten Eller kuppen visar Och kommunicerar med all önskvärd tydlighet I Sverigedemokraternas principprogram under rubriken Sverigedemokraterna och demokratin står det att läsa citat: Ett gammalt svenskt adelsmärke, det civiliserade samtalet, har anor tillbaka till rådslagen i förkristen tid. Slut Tusentals, miljontals. Men varför säger Och de du... bor då i dag i sitt eget spår? De har sin egen religion där och kultur som de delar. Det är mycket lättare att flyga finns på Sverige. Varför säger du att vi inte känner oss trygga i Sverige? Jag för för du, du kan ju inte säga vad jag känner. Ja, jag, jag känner mig jävligt okay. trygg Jag ska visa vad forskningen säger. Jag vet att ni bryr er inte om forskning. Jag de säger mig att är, att är, det är bra, men lyssna på den här. 2005, det här är ett exempel. Det finns flera det. Både svenska och internationella. Men, Därför att ni men, brukar inte göra det. Men ni ojo, brukar bara ojo, kan du bara sluta? Nej, men ni brukar alltid förneka. Du, du, du känner inte oss på något sätt, men, man, jag har varit med i tusen debatter med sådana som men... fullständigt skit. i... Men hur du många, det. det, det finns hur många ekonomiska folk som helst, folk skitar än alltid. Ja, men, men du kan, kan inte men, bara, säga då. då, ska jag ta men det är, det 2005. Men ja, kan du sluta? Whatever, 2005, då, 2005. kan du sluta på att säga en arrogant? Kan du lyssna? Mm. Kan lyssna? Men, ni arrogantade, ni står här utan kunskap. Och när jag berättade för då... Ja, till, Eller har vi lyssna. ingen kunskap om vi inte tycker så mycket? Lyssna nu, ganska 2005 så skrevs det in svenskan. Det är en tidning i södra Sverige, den största tidningen där. Rubriken var: "Imman flytt ut från Malmö. Det var rubriken. Då frågade de: Varför flyttar du ut? Och svaren: Vet ni vad? Så här mycket inman. Vi känner oss inte hemma här. Det var svaren som man sa. Och när man kollade kommentarerna innan universitetet så var det till exempel: ah, Mitt barn har brytat på arabiska. Jag känner mig inte hemma längre. Ja, men... Det är ju verkligen att så... jag Men det är inte alla barn, nej, det är inte det herregud! Ja, men det, det var... ja, men de, de tyckte det var så allvarligt. Precis, men du blir det är så den. allvarligt! Hallå, kan kallar mig. I kommer från många olika länder. Men de pratar och de sig inte vilken länder det kommer. Alla är lika mycket var. Det, spelar det är en floskel, som, som, som floskel att alla är lika mycket värda. Det är en floskel jag säger, ä, att jag allt alla argument. Det, det håller inte. Jag kommer med konkreta fakta. Men vi säger att alla är lika mycket värda och du säger att det är floskel. Du säger att du du, är, jag tror att majoriteten inte bryr men, men, sig. Alltså, jag jag förstår inte varför men, men, att vi svenskar inte känner oss Ja, det här var alltså Kent Ekerot som utövar teknik och argumentations fusk så att säga, mot barn. Det var Kent Ekerot som exemplifierar det här med det civiliserade samtalet som lyfts upp i, i det programmet där. Kent Ekerot som person är ju kanske en av de mest vulgära, en av de mest vulgära debattörerna i Sverige och han, att argumentera på det här sättet med barn, till exempel han, han börjar ju liksom med personangrepp här och säger att ni står här utan kunskap. Ett bra svar på det hade ja det är klart Jag är tio år gammal <laughs> Vi sa att de var väl äldre än tio i sig Men ändå, det är ju, Det är hysteriskt kul att Kent Ekeroth Liksom inte kan Han pratar fort Och han pratar han pratar fort och han pratar med ilska i, liksom, i, i, i, I tonen ja, Och med, som ni sa tidigare Med, med teknik Och på ett sätt som som, som, som ingen politiker i den positionen i något annat parti skulle få för sig att göra. Och, och, och det här är ett av liksom tusen tusentals exempel på att Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Och därför kan vi heller inte bemöta dem eller behandla dem eh, eh, som ett parti som alla andra. För det är de inte. Och det här är bara ett av många exempel på det. Men det är ju det. Jag förstår verkligen inte hur man som väljare då kan tolerera den här typen av argumentationsteknik från en politisk företrädare som också är nummer 15 på deras riksdagslista. Det här är en människa som står i riksdagsdebatter och beter sig som om han är i krogkön. Han har, han har också ett väldigt roligt förhållningssätt tycker jag till forskning, för han gör ju anspråk i det här klippet på att hänvisa till forskning. Och sen han ska komma med ett exempel på det, då ser han att han har läst en artikel i Sydsvenskan och plockat ut ett citat där för att sedan läsa upp vad någon har skrivit i kommentatorsfälten till den artikeln. Det är ju ett intressant exempel på forskning. Jag har en liten, en liten, en liten forskningsrapport här. Magnus, tycker du att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti? Ja. Yes, titta, där har vi på forskning att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Eh, det, det... det är samma. Jag kan säga så här, jag måste vara, han, han var ju i Fagerstö alldeles nyligen, Kent Ekerot. Han, det är samma, alltså det han säger i sitt tal, det är samma saker som han står själv ut eh, det här barnet med. Och liksom är helt vansinnigt. Eh, det han gör det är att han, han, han klipper ju verkligen och klistrar, eh, som ni säger, olika citat, olika ut från olika eh, studier. Han, han hänvisar till BRÅ. Han nämner inte att BRÅ faktiskt har uppdaterat den informationen och gjort den ännu starkare studie på grund av att man inte hade nog med människor med i den första studien som han då försöker hänvisa till. Så han, han klipper och klippar. Det, det är liksom inte ens aktuell forskning. Han diskuterar och även, om, om liksom, även om det vi skulle ge det att han faktiskt hänvisar till en bra undersökning. Det har kommit mer, nyare och bättre information som inte alls säger det Kent Ekeroth vill ha sagt. Ja, dels det här med att han hänvisar till fakta som inte existerar och det han vill kalla själv för fakta. Mm. Men just att han är så förbannat överlägsen mot de här unga eh, människorna. De, de, han, ja. han börjar ju hela den här grejen med, den här unga killen säger ju att han, han, hur kan du avgöra om jag känner mig trygg eller inte? Och citat då från Kent Ekeroth, Jag ska visa dig vad forskning säger. Jag vet att ni inte bryr er om forskning. Och, och sen lite senare så säger han även. Jag har varit med i tusen debatter. Som också är någon typ av argumentationsfel. Att man hänvisar till att... Ja, det, det säger ju inte ett piss om vad Kent Ekeroth kan. Det är klassisk översittar-stil, så att säga. Men, men det allra bästa är nog när han, säger, när han får den här tjejen som står där, hon säger att du är väldigt otrevlig. Varpå Kent Ekeroth svarar, whatever, <laughs> och, och fortsätter trycka <laughs> Jag skulle på. vilja se någon från Moderaterna, eller Folkpartiet, eller Kristdemokraterna, eller SOSA, eller vem som helst, säga... Bara den grejen, alltså att, att ett barn säger så här du är väldigt otrevlig, och så svarar representanter från det här partiet whatever, liksom. Det skulle bli stora rubriker bara på whatever, förstår ni? Det så en stor bild, stort citat en bild på politiken till vänster och på det ledsna barnet till höger, och så står det whatever, liksom. Men man behandlar det inte så att man, sånt här är till och med vardagen, liksom. Alltså journalisterna vet ju vem Ken är och vad han går för, och därför så liksom kan en sån grej bara liksom passera eh, och så fokuserar man på det här andra då liksom. Det är helt hysteriskt och jätte, jätte, jätte, jätte jättekonstigt. Alltså jag, jag måste få flika in med en sak Vi gjorde, för det var ett tag sedan, det här var faktiskt länge ett av de mest lästa inläggen vi hade. Eh, vi, vi skrev en artikel, eller bara en liten, vi gjorde en väldigt enkel artikel och skärmdumpade Kent Ekerots eh, Twitterflöde. Jag, jag kan bara läsa upp lite hur han skriver. Du snor rakt av eh, det här, jag har dem också. Ja. <laughs> Men kör du! Ja. Ja, ja, okej, du hade dem. Ja, iq befriat inlägg igen. Är det inte pinsamt för dig? Vad har det med dig att göra, din pajas? Det, det konstiga är att Ello föreslår detta. Sen kommer nästa sniff i stora på SCT om tiggare från Rumänien inom, inom, inom tecken. som blev vän med svensk. Vad gulligt, snyft Jaha, vad var det jag mörkade, menar du? från SVD som har gått om plats för tecken fan vad ni är patetiska, otroligt eh, ja, det fortsätter så här gång på gång, det är bara patetiskt alltså, det är bara på. Och... Jag, jag gillar ju de som kommer lite längre ner till exempel, du är, ja. du är dummare än jag trott, det är ju min poäng ja. ditt nöt <laughs> och sen har vi även då, haha ni har så bra argument, oj då nu störde jag dig i ditt limsniffande. en kul ja, typ parti sketch hade ju varit om man rakt av transkri transkriberar såna här grejer som Kent Ekeroth och andra Sverigedemokrater har sagt och skriver om det så Reinfeldt eller någon där säger det. Men det, ja, men det hade ju en debatt med Reinfeldt om han hade sagt, stödja dig nu i ditt limsniffande. <laughs> men inte Lämna det är en, ett ganska vanligt äh, Grepp hos Från liksom Sverigedemokraterna Eller liksom extrem höger Att man, man har gjort liksom Vänstern eller extrem vänstern Eller liksom äh, hiphop Reggae liksom Som är själv till någon slags Meningsmotståndare nummer ett eller sådär ah. när, när jag hade gjort min här Kuppen vi pratade om tidigare så, så blev jag uppringd av en sån här avpixlat Hatar person liksom så ringde han mig klockan åtta på morgonen och så sa han så här tänkte bara kolla om du var vaken din jävla hash kommunist Klick och så la han på luren liksom Man vill gärna tillskriva sina meningsmotståndare Att man är eh, sniffa och röker braj och liksom, sådana här saker Det där är en debattteknik eh. som går igen även i andra led i Sverigedemokraterna Jag minns när Orsin Kant väl hade, på Aftonbladet hade skrivit en artikel om tidelagstiftningen Och varför den eh, var populistisk och onödig det är en annan fråga, det behöver vi inte gå in på här. Men det som Björn Söder då svarade på den artikeln i Twitter, jag undrar vad han gör på kvällarna egentligen. Ungefär, han insinuerar då att han skulle haft sex med djur, pang, jag debatten. Ja, och det, det som det var någon de sa tidigare det är liksom den här krogkö rektoriken, eller liksom krogkögruff språket som, som Sverigedemokrat högt uppsatta svärddemokrater Sverigedemokrater, inte drar sig för att använda på ett sätt som andra partier aldrig skulle få för sig att använda. Men, men om man skulle gå in på det, alltså det har ju varit skriverier om hur, att Kent Ekeroth har hamnat i krogbråk och så vidare. Och jag vet inte om jag kan tycka så synd om han, för det låter ju alltid som att det är människor som kommer fram till honom och börjar bråka med honom. Men om han har den här typen av retorik mot barn- hur, hur beter han sig då inne på krogen om någon kommer fram. Det, det är ju liksom. Och, och du nämnde även det här med, med extrem Det är ju ett återkommande inslag både i Principprogram. Det finns ju skrivningar som är. Vad ska man säga, de är lite upppiffade eh, från de gamla partiprogrammen, men det återkommer ju retorik som passar in i, i den, den riktigt bruna rörelsen. Eh, och jag vet att vi har refererat till det här innan och det här kent ekerot talet på eh, år 2009 på partistämman eh, Och jag bara riktade ut två eh, meningar där, men han refererar till Churchill eh, där han säger att Churchill eh, kuvade sig inte och han knäböjde sig inte. Och den här typen av språkretorik är återkommande i den högerextrema rörelsen. Det här med liksom, hellre en ulv än hundra år som får, eller vad det nu kan vara. Eller, vi knäböjer inte, eller vi kuvas inte. Alltså den här väldigt högtravande krigsretoriken som Kent Ekerot använder. Jag var och tittade på Kent Ekerot i Fagersta, men jag var även och tittade på Stefan Jakobsson i Falun. Och jag kan säga att Stefan Jakobsson föres. Är det ju partiledare för nazistiska svenskarnas parti Men Kent Ekerots tal i så var absolut mycket grövre Och mycket mer rasistiskt än vad Stefan Jakobsson sa. Utan tvekan, jag var väldigt, väldigt paff Hur grov i käften han var Liksom i Fagersta, Kent Ekerot alltså Men ja, det, det, han sa saker som att Ja, han han menar på att han vet till sa han så här, att eh, vi, hade, liksom, vi hade inte haft våldtäkt, eller våldtäktsoffer och, och, och mordoffer om vi hade haft invandring. Och han säger, säger liksom inte så här, avgränsas. Det är väl klart att det finns människor med invänder som har begått våldtäkt eller mord. Det är, inte, det är alla människor. Vi har ju idioter i alla folkslag. Men liksom han avgränsas inte någonstans. Han bara säger att vi hade inte haft våldtäktsoffer och mordoffer om vi hade haft invandring. Det var så jävla ställd. Det, det var liksom 40 minuter rent rentat. Det är han typ i ett tillfälle kläcker ur sig. Ja, jag menar ju såklart inte alla invandrare. Och så fortsätter han. Det är lite som Hitler skulle jag skriva i Mein Kampf. Och bara vid ett tillfälle i boken bara, och fast jag menar ju inte alla judar. Och så bara fortsätter. <laughs> Lite fotnot där i hörnet. Men just det här ja, med muslimer, ja, han kallar muslimer för att en omättlig kravapparat. Alltså muslimerna i Sverige, nu kanske jag parafraserar, men det är, det är väldigt ja. när, närliggande till det där. Det, det är ju en, alltså, de som säger att Sverigedemokraterna är inte rasister, rasister, vad är då det här när man tydligt pekar ut en grupp i samhället som, som ett jättestort problem och som en kravapparat eller säger att muslimer då är det största hotet mot västvärlden eh, och att vi måste det är ju samma med den retoriken att vi måste resa oss upp för vårt land och, och så vidare och så vidare. Vi kan ju i oändligt antal ge exempel på demokratiska företrädare på till exempel kommun- och landstingsnivå som kommer med den typen av retorik också men det är ju väldigt speciellt här när man pratar om Kent Ekeroth i och med att han är en av de absolut mest profilerade inom partiet och före detta rättspolitiskt talesperson. Kent Ekeroth skrev ett blogginlägg. Jag ska lite lätt läsa upp det istället för att berätta vad det faktiskt handlar om. Och då är det så här, han skriver på sin blogg, det här i 2009. Jag kan inte annat än in instämma i vad bland annat Dick Eriksson skriver med anledning av de arabiska reaktionerna på det brutala mordet på muslimskvinna i rättegångssal i Tyskland. Araberna, sin vana trogen, känner sig kränkta för att en rysk invandrare mördat. Kniemördar en muslimsk kvinna och kräver att mälker be om ursäkt. Varför är det alltid västvärlden som ska be om ursäkt medan Araben med deras totalitära förtryckande kvinnoffentliga samhällen kommer undan? Anledningen till att den muslimska världen gång på gång kräver underkast av västvärlden Vä väst västliga ledare är för att de vet att vi är svaga, fega och saknar kulturellt självförtroende. Ja, då kan, det kan man ju. Det, det, man kan ju tycka vad man vill om att någon, vi har antagit att det inte är någon slags gemensam muslimsk kraft som har krävt Tyskland om ett avståndstagande. Det, det, det är jag helt säker på. Men jag måste säga det. Jag, jag kan säga det, jag att det, här är, det, det. Det kan jag inte välja att nämna. Det är ju liksom själva bakomliggande storyn. Och, det, det, och den går så här. Den 31-åriga Marwa al Sherbin slängdes tillsammans med sin treåriga son ut från en park i Tyskland 2008 av en tysk man med rysk ursprung. Den 28-åriga mannen anklagade en för att vara terrorist bara för att hon bar på en huvudduk hijab. Hon med honom och han dömdes till 750 euro för att hennes religion. Nu tror jag inte jag att det var exakt så han dömdes för, men det står i den här texten. Men mannen överklagade dock domen och parterna möttes åter i rättegången i den förra veckan. Men där plockade mannen plötsligt fram en kniv och högg den gravida Alchebibi 18 gånger framför ögonen på hela rättssalen. Samt hennes man och lille son. Al-Cherbini var gravid i tredje månaden med sitt andra barn- och hennes liv stod inte att rädda efter knivhuggen. Hennes man försökte ingripa och rädda sin ström- men av någon otgrundlig anledning sköter tysk polis honom i benen. Han befinner sig nu på sjukhus med kritiska skador. Polisen misstaget av misstaget honom för angriparen. Den tyske mannen som har häktats drivs enligt tyskdomar- av djup djupt hat mot utlänningar och muslimer. Det är alltså den här händelsen som kant ekerot sitter nu och ska kalla sig araber sin vana trogen. Det tror fan att det upprör känslor om man skjuter någon som försöker ingripa när en nazist förhugger en gravid kvinna 18 gånger. Det är också helt bisarrt att höra en sån där ja. nyhet, alltså en så fruktansvärd nyhet och att det första man tänker då är att nu är arabvärlden ute och gråter igen. Ja, det är någon, det, man, man har någon slags empatistörning det är det måste man ha om man gör så. Det är, bland, alltså det är nog bland det mest flagranta som jag hört. Och då har man ju som sagt, vi har ju redan läst upp ett antal exempel på hur Kent Ekeroth har uttalat sig. Men det här är ja. som sagt bland det mest liksom flagranta och extrema som jag har hört. Att fylla platserna blir inte möjligt. Systemet för. är ju tyvärr byggt på det sättet att man inte kan tillsätta platser efter ett val. Vi växer ju traditionellt, och det, säkert, det gäller säkert alla partier, mest efter ett val, en, en valframgång. Då får man väldigt mycket nya medlemmar som vill vara med i det här vinnande laget. Då kan inte de axla något ansvar. De måste vänta i fyra år. Det Linus Bylund säger här då, alltså ordagrant citat, systemet är tyvärr byggt så att det inte går att tillställa stolarna i efterhand. Mm. Det är en väldigt intressant syn på demokrati som Linus Bylund har. Ja, tyvärr så lever vi i en parlamentarisk demokrati där våra företrädare faktiskt ska väljas. Eh, det första jag tänker på det säger ganska mycket om toppstyrning. Eh, att det, det spelar egentligen inte någon roll för Sverigedemokraterna eller i alla fall inte för Linus Bylund vem som gör politiken i realiteten. Det spelar ingen roll. Det är ju bara så länge de driver deras frågor. Men det är väldigt konstigt alltså, eftersom vi lever i en representativ demokrati där man röstar på sin företrädare. Men det, det skiter han ju fullständigt i. En tanke som slår mig, alltså, man kan ju koppla det här till den här eh, Expo-artikeln som kom i söndags. Då... Man visade på att en tredjedel av de sverigedemokratiska kandidaterna runt om i landet hade på Facebook gillat eller delat sidor som sverigedemokraterna själv beskriver som rasistiska eller nazistiska eller åtminstone ideologiskt avvikande. Och man pratar ju som sagt inom demokraterna så fort kommer det ut någon sån här rasistisk skandal så är det ett enskilt fall det handlar om. Um, och det folk då kanske glömmer bort det är att det är ju trots allt de här människorna som man väljer till sina företrädare. Ja, det, det, är, det är väl ett återkommande problem i det inte, med partiet? Det är ju inte bara... Man kan ju alltid hänvisa till att Jimmy Wackerson säger så här, och han sköter sig ju, men det är ju inte bara Jimmy Åkesson som man väljer, utan det är ju ett, stort gäng antal företrädare runt om i hela landet och även i riksdagen. Men det är lite som vi brukar prata om det här med att det är en sak vad man skriver på pappret och det är en annan sak hur man uppför sig. När det, för det är ju det. De ska ju inte bara besluta om de här frågorna som de har på sitt partiprogram. De ska besluta i alla frågor. Och om jag går till mig själv, jag vill ju ha en representant som eh, speglar mina åsikter och värderingar och gör på det sättet som jag själv skulle ha gjort. Mm. Det är inget konstigt men det kanske, det är intressant också att man läser deras principprogram för att de vill ha mer typ av direktdemokrati och liksom komma närmare beslutsfattandet. Och då är det ganska intressant att man inte tycker att det här med representation eller att välja sina företrädare är så jävla noga, i alla fall inte i Lindsby Jag tänkte att vi kunde prata lite fotboll. Gäller ni fotboll, pojker? Nej. Mm. <laughs> Är det bara jag? Mm. Ja, du ja. känns som en fotbollskille. Nej. Det, det, det var ironiskt faktiskt. Oavsett om man gillar fotboll eller inte så har de flesta koll på vem slattan Ibrahimovic är. Jag tänker med att musiker inte nödvändigtvis gillar fotboll inför dem. Nej, precis Fast, fast i, i, i regisvängen så är fotboll populärt. Alltså Bob Marley eh, begravdes ju med fyra saker. Alltså i Bob Marleys grav så finns det fyra grejer. Fotboll är en. Vilken är de andra tre? Det är kanske en, ett tidsspår men ändå lite kul. Kan ni gissa vad det är? Asch, Gräs. Gräs. <laughs> Ja, gräsvän. Då har vi fotboll och gräs. Då är Stor, två kvar. Stortån i en glasburk? Nej, nej, nej, nej. Någon slags hatt? Nej, ingen hatt. Det var tån va? Ja, det var väl någon form av cancer i tån som han dog av, säger de. Ja, precis. Kan det vara hans första skiva? Hans gitarr kanske? Gitarr, bra. Eh, då är det en grej kvar, det kommer ni inte kunna gissa. Det är Bibeln. Ja, oj, ja. Mm -hmm men ja det är väl det. Rastafari rörelsen är väl eller ja utgår väl från Bibeln är det inte så? Precis exakt. Är den lite omskriven då eller? Nej, jag tror inte det. Uh... Jag tror, jag kan för lite för att liksom, uh, uttrycka mig om var, vilken version av Bibeln som ligger i Bob Marleys grav Jag vet att det ligger en fotboll där. Och att många så här uh, reggae som man träffar gillar att liksom kicka boll mellan soundcheck och att man ska gå på scenen. Och att jag alltid går därifrån när de ska göra det. Ehm. <laughs> um, jag märker att musikerna här eh, gör vad de kan för att undvika ämnet fotboll, men <laughs> jag, jag, jag, jag tar en ny sats här. Eh, Sveriges svar på, eller svensk fotbolls svar på Bob Marley, det måste ju ändå vara Zlatan Ibrahimovic, vad säger som den? Tjusel. Återigen ja, P3 <laughs> Och därför tänkte jag komma in på det som uppmärksammades förra veckan, nämligen då att Henrik Kunni, som är demokratisk kandidat i Eda har skrivit en hel rad med hatinlägg om eh, Sveriges laket igen. Eh, och i vissa nej, nej, fall har han... Nej, nej, stopp, stopp. Nu, ska vi, nu blir det för tal Det var faktiskt en vän till honom ja, som just skriver om de under ett års tid. Eh, precis. Jag tänkte faktiskt komma in på det att han hävdar själv att det är en vän som har på något sätt under det här halvåret haft, eller ändå var ett helt år till och med, haft kontinuerlig tillgång till hans Facebook-sida och varje gång gått ut och skrivit väldigt starka inlägg om Zlatan Ibrahimovic och i vissa fall, i flera fall, direkt önskat livet ur lagkaptenen då. Diplomatiskt att säga starka. Ja, precis. Jag har några exempel här. Public service nästa. Jag vet, som sagt, det här är en lång audition för mig Snälla, skjut fanskapet Har han skrivit och länkat till en artikel om Zlatan eh, En annan citat här Varför fanns inte graven med på frågan Varhelst man ville se slattan i höst Och så tredje då En idé vore ju att sparka slattan istället Skjut och gräv ner honom om han skulle vägra eh... Nej, det är en fotboll <laughs> Och en Nej, svår. en ja, precis. <snar> <snar> det här är ju sällsamt grova uttalanden om en enskild person. Det skulle ju förstås vara direkt åtalbart. Det jag tänkte komma in på bland annat då är att Zlatan har ju konsekvent vägrat att svara Sverigedemokratern när han har stått under attack för dem. Istället har han ju på något sätt svarat på fotbollsplanen för att nu i fredags så klevs slätaren ut, jag dagen efter då att den här grejen med Henrik Kunning avslöjades Då klev han ut och gjorde sitt femtionde landslagsmål Och gick därmed upp som etta på listan över de som har gjort flest landslagsmål för i svensk fotboll Jag tänkte det att han svarade ju även på det här när han gjorde den här reklamfilmen för Volvo Alltså när han, den här remixen av nationalsången av, var det Max Martin som hade gjort den? Mm, precis eh, och där svarar han ju indirekt på det här demokratiska att just han är svensk. Jag har, nog, jag har nog faktiskt aldrig varit så liksom stolt för jag tyckte det var så otroligt fint eller så hela den här reklamsnutten inte för att det var Volvo kanske möjligen men, mm. men just när Zlatan gjorde det där. Ja, angående Slätans liksom, identitet som svensk eller inte så har han ju stått under attack från Sverigedemokrater förut. Mattias Karlsson som är riksdagsledamot och vice gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen har ju varit ute och menat att Slätan inte är riktig svensk. Eh, och då är frågan, hur sätter man definitionen på en riktig svensk? Alltså Slätan är ju född alltså, i Malmö. Och... Framförallt så är han ju inte riktigt den som har gjort mest mål i, i svensk fotboll. Han är den som har gjort mest, ö, flest mål i svensk Herr fotboll eh, i, i På damsidan så finns det i alla fall Någon eller ett par som har gjort fler mål än Zlatan Nu läste jag på Twitter om dagen. Det, det är lätt att glömma det Ja det är en jättebra, jättebra poäng eh, det, Jag ber om ursäkt för min, min, min trångsintighet här Men eh, Jo, han är, att, han, att han inte skulle vara riktigt svensk Trots att han har två föräldrar som är Eller trots att han är född i Malmö Men han har ju två föräldrar som är födda utomlands eh, Då hänvisar Mattias Karlsson okay. Till att han Ja att han inte har en svensk attityd eller att han har ett osvenskt kroppsspråk och sånt där. Och här är vi inne på det som kanske är mest obehagligt, eller en av de saker som är mest obehagliga med Sverigedemokraternas retorik, nämligen den här Tillskrivandet av en identitet på andra människor på grund av ja, vilka attityder man har, så att säga. Ja, men det är ju lite då, och det är också någonting som återkommer i deras principprogram: det här med nedervsens och liksom svenskhet som är så jävla konstigt. Det finns ju, jag vet inte om du ska komma in på det, men det var ju en debattartikel för. Den släpptes här om häromdagen mm. av. Uh... Ja, det skulle vi kunna prata om. Mm. Niklas Orenius, och det här anknyter då till det här med svenskhet och identitet. För Niklas Orenius på dagens nyheter: Han skrev en debattartikel där han möter ett allt mer spritt påstående om att svenskar är en minoritet i Malmö. Och det är bland annat en artikel på Avpixlet- och Björn Söder också skriver samma sak på, på sin Facebook. Och vilket, alltså det är inte sant om man tänker ur en rent legal mening så att säga, i och med att 30% av alla mallomöiter är visserligen födda utomlands, men 60% av dem är svenska medborgare, men de kan då trots det inte räknas som svenskar enligt av Pixlet, Björn Söder och många andra. Nej, och det vet ni vad, det här är jätte... För, för det första vill jag berömma er för att ni sitter och knyter an till, till principprogram och sånt, för det är mycket mer... Det står ju det här i principprogrammet. Här... Eh blir Sverigedemokraterna rent inkonsekventa. Mm. För det är så här nämligen att i Sverigedemokraternas principprogram så delar man in människor i tre olika delar. Det är alltså den infödda svensken, den här ybersvensken som är en bra svensk. Behöver inte göra särskilt mycket förutom att födas här. Sen har mm. du den andra typen av svensk, assimilerad svensk. Den personen måste upp fylla en bunt kriterier om identitet, kultur, ska den här anamma, den ska känna den egna svenska historien som sin egen och så vidare. Den tredje formen är den som eh, inte platsar någonstans eller om vi rent konkret säger att du går emot Sverigedemokraterna, då kan du bli klassad som icke-svensk eh, och då, då blir du någonting annat. Det står dock inte VAD. Men med Sverigedemokraternas principprogram så säger de att det finns något som heter öppen svenskhet och de här tre olika, eller de här två framförallt assimilerad och vanlig då svensk, och de menar de ska inte vara någon skillnad på de här två personerna. Men gång på gång så ser vi de här jävla uttalanden där de säger att svenskar är min minoritet. Mm. Nu är det ju inte så att Björn Söder har ringt upp alla dessa människor i Malmö och frågat, har du blivit assimilerad svensk? Nej, nej han förutsätter bara att där det inte är född här då är det någonting fel och, Men, du, är ju och, och, och, och, och du blir det här andra och det jag skulle säga är att för att få in dem under den här definitionen som icke-svenskar och för att de skulle då bli en, major en majoritet i Malmö de som är icke-svenskar då måste man klassa alla som har en eller fler utlandsfödda föräldrar som mycket svenskar Då kommer man upp i 50,2% Och då går ju de här siffrorna ihop Så under den definitionen är ju inte Zlatan svensk heller eh, Och det som är intressant är ju att Under den definitionen är då inte Micke Vie svensk heller som Niklas Orenius Tar upp, och en annan sak jag tänkte på Under den definitionen är inte Olof Palme eh, Svensk heller, det finns en anledning till Att jag tar upp just de två, därför det jag tänkte på Var att om man skulle fråga då, ja men vad är skillnaden Mellan Zlatan och de här två, ja då skulle han Säga att det har med hans attityder att göra Kanske att han är lite kaxig och sådär och då undrar jag, ja, men vad är inte Mikke Viet då? Har inte han en osvensk attityd eller, i så fall? Han är också Olof väldigt Palme kaxig. För den delen. Och Olof Palme, var inte han då en kaxig figur? Väldigt osvensk i sin retorik och kroppsspråk. Eh, jo, eh, det skulle man kunna säga. Men det finns ju en betydande skillnad här mellan de här tre personerna. Ser ni den? Utseende. Ja, precis. Att Slatan är mörk eh, i någon mening. Och att han har ett efternamn då som är Ibrahimovic som låter väldigt eller främmande. Och det här, men eftersom ras, rasbiologi har ju fått så dåligt rykte de senaste 70 åren så man kan inte riktigt använda sig utav en ärlig retorik. Det är inte politiskt gångbart att skriva formuleringar. Eller så istället skriver man formuleringar som anknyter till kultur och attityder och sådana här flummig identitet. Och helt är är essenser. Det Exakt. <laughs> ja, för att det är det. De har ju någon idé, från. De, de crashar då på socialister och liberaler i sitt partiprogram och säger att de har en idé om att alla människor är så kallad tabu. Eller ett blankt blad som vi skulle säga på svenska. Medan då de säger ifrån mot den här idén att människor skulle vara ett blankt blad. Och då undrar man, vad är det i så fall om man pratar om muslimsk kultur eller arabisk kultur eller det som de framförallt, de vill ju inte ha invandring från Mena länderna som de brukar säga. Vad är det då som de här människorna, om det, om det inte då är som man har tagit till sig genom miljö? Då måste det ju vara arvet som påverkar det. För de här människorna menar de ju kan ju inte anpassas till Sverige som de vill. Och då måste det ju vara arvet som är avgörande och inte miljön runt omkring dem. Mm, inte riktigt. Det är jag, jag förstår vad du är ute efter Jag, jag förstår vad du menar Väldigt enkelt förklara alltså det, det, det blir ju fortfarande någon slags typ av rasbiologi ja, ja, det. Alltså ja, det, mm. det går ju ofrånkomligt att komma från. Eller ju <laughs> ofrånkomligt att komma från, det var inte så. Men det är ofrånkomligt att inte se Att man har formulera om rasbiologi Till att handla om en kultur Men den här kulturen Den är oförändlig så vad är vi då? Det är ju samma effekter som rasbiologi. att det är med att vi aldrig har med den. Ja, just det. Och det, då anknyter vi lite till det vi pratade om förra veckan när man försöker liksom sätta definitioner, alltså ja, för Sverigedemokraterna så. försöker sätta egna definitioner på vad rasism innebär. Och då så kan de ja. tillskriva sig själva en icke-rasistisk hållning. Vilket är ganska ohederligt, för att som sagt, det är ju fortfarande samma principer som det handlar om. Det är samma principer man diskuterar. Jag vill bara säga en sista grej om det här. Jag hade... En eh, liten debatt kan man kalla det på vårt kommentatorsfält till förra eh, programmet som slutar med att min motståndare lägger sig platt och säger att ja, du är så jävla naiv, vakna. Och jag tänker, vem är det som ska vakna egentligen? Jo, det är alla människor som inte inser det. Att alla de här, vad ska man kalla dem, nysvenskar, eller vilket ord man väljer, alla de som har en utländsk bakgrund, det är så. Och det är bara att acceptera att de är en del av det svenska samhället och de är svenskar och de är svenska medborgare. Och det, det är bara att köpa så. Det är de som ska vakna. De inser inte att vårt land ser inte ut som det gjorde eh, på 1800-talet när liksom i den romantiska eran, den bilden de målar upp. Det är så att vi är ett folk som har olika bakgrunder, olika utseende olika identiteter Får jag haka på där? Mm, <clears throat> eh, jag tittar på den svenska främlingsfientligheten och på den svenska rasismen och så försöker jag använda lite så helikopterperspektiv så här, när börjar det? Var kommer den ifrån? och Hur kommer det sig att den finns? Och så tittar jag på teknologin jag tittar på eh, eller jag tänker på flygplan och, och, och, och på, på båtar och järnvägar och kommunikation och sådär. För att det är klart att på 1700- och 1800-talet när, när det inte fanns liksom så mycket annat i, i Sverige än liksom, eh, blonda och blåägda Sverigeälskande personer då, då fanns det liksom ingen, inte så mycket främlingar att förhålla sig till och då fanns det inte så mycket främlingsfientlighet och så vidare och sen har världen förändrats alltså, vi har fått flygplan och båtar och järnvägar och vad heter det, folk som har till i Kina och, vi, vi har blivit och globaliserade helt enkelt precis, precis. Och och att, men att den grejen den är ganska ny för mänskligheten. Alltså den är ju inte mer än 100 eller 150 år gammal. Ja, ja, Max, alltså i stor skala så är det väl ännu mindre egentligen. Sådär. Men, men, men, vi, ska, vi ska inte glömma och, och... av det heller, förlåt att jag bryter av, det, men vi ska inte glömma av det att nationalismen är ju en 1600-talsidé. Nationer existerade inte på det sättet som, som det gör nu det är ju bara en, en, en påhittad och det du säger med blonda och blåögda människor eh, att man har en bild av att det var så i Sverige. Vi ska inte glömma att de historiker är överens om att det här är en efterhandskonstruktion du går in i gamla dokument och du skriver om historier framförallt under Gustav III där du ändrar så att Gustav Vasa blir lite mer vithyad just för man har de här nationalromantiska idéerna så det där är ju bara en, en, en myt om att det såg ut så. Det är ju en efterhandskonstruktion bara för att knyta Samman ett folk på samma sätt som till exempel Ryssland sysslar med idag, eller vissa andra nationer, att man försöker skapa sig en, en identitet. Nu får du prata. För det jag, jag tänker fortfarande: det, det, det mångkulturella eh, globaliserade samhället är ju väldigt, väldigt, väldigt nytt. Vi är inte många generationer som, som har upplevt det på nära håll. Jag var ute och åkte bil med min polare Fatima för, för en par månader sedan. Så kom jag på hur hur radikalt det är att det sitter en, en kille från ena sidan jorden och en tjej med rötterna på andra sidan jorden i samma bil fast med olika religioner liksom i, i ryggen och olika kulturella bakgrunder. Liksom. Och så sitter vi där och hänger. Liksom. För 200 år sedan hade det aldrig varit möjligt. Det, hade, det, det, det finns inte. Och därför tänker jag att rasism och främlingsfientlighet det jag tänker och hoppas och drömmer om att det är ett övergående problem. För att man, när man har haft flygplan och, och, och internet och, och heter det heter ett båt och järnväg och allt vad fan vi har och har man haft i några generationer så, så förstår man till slut att ja men vänta lite nu, de är inte farliga bara för att de har ett annat efternamn än vad jag har, de är inte farliga bara för att de har eh, liksom en annan kultur än vad den jag kommer ifrån, det är ingen fara, jag behöver inte vara rädd för dem jag behöver inte tycka att de är mindre värda eller att jag inte vill bo med dem men jag, jag, jag hoppas och tror att det ni gör på interacistmän att det är ett arbete som, som är viktigt idag och som är viktigt imorgon och som är viktigt om tio år, men som fullständigt har spelat ut sin roll om hundra år då tror jag att vi rundar av den här podcasten avsnitt tre av inte men podd och vi vill såklart tacka Henrik så mycket för att han ville vara med igen och mm. kanske ett tack. särskilt tack till vår speciella gäst idag Fredrik har du någonting kanske som du vill Uh, uppa lite grann i, i, Angående din musik och så vidare Är det nu man får göra smygreklam? <laughs> ja sure. yeah. ja, men vad bra Då, då vill jag säga att eh, Fredag den 12 september så spelar Sveriges bästa reggaeband Partiet på Nalen i Stockholm Då får alla komma dit Och för er som inte har möjlighet att komma dit så kan man lyssna på Partiets musik på Youtube och Spotify och så där. Gör jättegärna det Vi vill gärna ha nya och flera Lyssnare Och sen två dagar efter vi har spelat på Nalen Den 14 september Då vill jag att alla som hör det här Tar sig till en vallokal Och röstar Fantastiskt och Tack för så mycket för att ni har lyssnat Vad var vår e-mailadress nu då? Det är så mycket som podd, ät inte rasistmän.se Och lägg märke till att det ska vara podd med två d Alltså p-o-d-d -D. Så där får ni jättegärna skicka synpunkter Ni får skicka tips, idéer till oss Om hur ni, vad ni tycker om programmet och så vidare Och så vidare. Och glöm inte heller att likea på Facebook Tweeta, sprid podden samt hemsidan På alla sätt ni kan ni eh, hittar oss på iTunes Ni hittar oss på sajten paramedic.com Och ni hittar oss på inte interasistmän.se Just det Och jag, Kristoffer Gummansson, tackar för mig eh, Och Magnus tackar för sig <laughs> Ja, det är jag ja. Tack så mycket och Återigen, tack så mycket Henrik och Fredrik Vi hörs igen nästa vecka Vem tjänar på det? Min ruska de aldrig sätter pris på Se igenom propagandan Och rösta på det som känns rätt Om inte för dig så får någon annan kan det betyda hur mycket som helst Okej, okay, så so jag får välja mellan cancer och hit e Tack, det är ändå samma som styr till och med samma PR-strategi Säger yeah, alla behövs, vi i min platt i så himla mycket gratis som de flesta Bara drömmer om politiska partier Jobbar hårt, du bara dömer dem och glömmer dem Som bytt upp fundamentet där du står Du skyldig dig, de är i dom röstet av en kvart på fjärde, år. på fjärde år är det Ett jävla skådespel Legitimera med din röst Och om du spelar med så får du stå för dig Oavsett vem som vinner hur vi hörs Det vi kallar skådespel har uppdått en hel del Se dig omkring och säg vad som är fel Skola, vård och bostadsbidrag Politiker kan tackas för mycket vi har. Ett hunds av tacksamhet, politiker som skär nedverksamhet, och om det låter är det dags för dig att på kaffet med För det är folkens kamp Som har lett oss fram Till den välfärd vi har nu idag Medan politiker gör så gott de kan För att nedmontera och ta tillbaka Precis, och nu kan du rösta på någon som vill bygga upp Och snygga upp Det som högerna har fuckat upp För din mobbe Det är inte ens komplicerat Söndagen, lappen, kuvertet, var mera de kallar det för Supervalåret och Men röstar de aldrig att vi får se igenom propagandan Och rösta på det som känns rätt Om inte för dig så för någon annan Kan det betyda hur mycket som helst, mycket som helst. Nu får du förklara för uh, outbildade lyssnare Vad ordet flagrant betyder <laughs> Jag har ingen definition på det.